lokális szinteken, nem politikai téren, kifejezetten konstruktív, ugye a Városlíves ZRT vezérigazgatója, már György is Beledek,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 Gyakorlatilag ugye 22-re értünk el oda, hogy elkészült a zeneház, elkészült a néprajzi Múzeum, elkészült több százzer nézer ez Tehát addig, 19 ig egy olyan pozícióban voltunk, hogy a fővas vezetés állította, hogy itt valami szörnyűség fog létrejönni, amit meg kell akadályozni, és ezért hogy mindent meg is tesz. Akkor meg, meg azt állította, hogy nem hogy szörnyűség jön létre, hanem pont fordítva. A liget megújítása az mindenkinek a javát szolgálja, és egy sokkal nagyszerűbb liget jön létre. Ez nagyon ez nagyon széttartó. Ezek nem olyan állításokkal van átfedés a két állításban, ez két gyökeresen más univerzum. És gyakorlatilag az jött a helyzet, hogy 22-re, mikor ezek az átadások megtörténtek, a lényeges dolog igazából nem bátott a Ligeten, most majd nem sokan átadjuk a Crest most tavasszal, de egyébként Eljöhet, és több száz emberrel is jött csont, most hát már több milliós nagyságon van, és mindenki a saját eldöntötte. eldönthette, eldönthette lepénye az kormánypárti vagy éppen kormánykritikus szavazó, hogy ami lett a ligetben, az szerinte jó. Tehát melyik univerzumhoz tartozik a végeredmény a főpolgármester által vizionált katasztrófához, vagy pedig a kormány által vizionált általános javuláshoz és gazdagodáshoz. Ez nem kérdés. Tehát az emberek ezt eldöntötték, ergo lehet látni, a politikai kommunikációban lekerült a napirendről, nem azért, mintha a kormány letett volna rapont fordítva, azért, mert a főváros már nem hangoztatja az ellenállását a valami szörnyűség itt az a valami nem szörnyűség, éppesző ember nem tudja azt mondani neki, ilyen, Jó, így is van. Ha már itt tartunk, akkor egyébként nem azt kérdezem, hogy mit tud megakadályozni a főváros, mert nem hiszem, hogy erről az oldalról kéne megközelíteni. De milyen az együttműködés a fővárossal, milyen az együttműködés zulóval, vagy ez egy merőben diplomáciai kapcsolat mint a két oldallal, mert hogy egyébként nem tudnak jelentősen beleszólni a város életében. Jelen pillanatban ugye, hogy nincs, nem, nem indult el a, a, az ő nemzik a lélyépítés. Jelen a jelenlegi státuszfóban Zugló ebben a szempontból nem játszik, tehát őnek kellettnek, amúgy sincs se volt, eleve se túl sok tenni az ügyben. A fővárosnak van, hiszen építési ő fogadnak át, ott van, Tényleges szerep a fővárosnak, de ami látható, amire vezégazgató is célzott ebben a beszélgetésben. Napi szinten a fő való együttműködésre a hiszen például ők kezelik a mi megbízásunkból, és mi fizetjük őket, de ők kezelik a városligetet és elégedettek is vagyunk velük, és ők is elégedettek velünk, mint, mint a finanszírozóval, hiszen sokkal többet adunk a városliget, mint mondjuk korábban, amikor ez fővárosi feladatkör volt. Lényegesen, tehát több mint kétszer annyit fizetünk.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 az teljesen természetes, amikor létrehozunk valamit, amikor átépítünk, a saját lakását terve az ember nem abba szeretne lakni, ami éppen átépítés alatt lát. Azért épít át, hogy egy sokkal jobb helyre menjen vissza, ugyanaz a Városlégettel is, ezért mélységes butaság és demogógia bármilyen kerítéssel jönni. Volt ilyen, megmondtuk, befejeztük, elbontottuk, adott x évvel ezelőtt volt egy hasonló jelent a sajtóban, nagyon viccesen, egy mint száz, annak természetesen van egy átmeneti időszaka és áramig valamiből, egy rosszabbból, egy valami jobb lesz, de ezt messze megéri elfogadni. Még egyszer mondom, ha ennek okán, ezen ellenvélemények okán bármiért is megszűnt volna a kormány eltöklezésű és mind mindaz a fantasztikus dolog, ami most a városokban itt van, és mindenki javára itt van, most nem csak az épületekről beszélek, parkokról, nagy játszótérről, és nem tovább, ez mind nem lenne ergo ezt mindig is mondtam az ellenző politikusoknak, főpolgármes is beleértve. Ha nem tudjuk végigvinni a projektet, vagy nem visszük végig, akkor nektek lesz igazatok, mert mindenki az, az a percepciója maradhat meg, hogy ti valami szörnyűségtől sikerült megóvni a ligetet. De ha végvisszük és nem azokat a terveket, amit mindig is mondtuk, valóra válnak, ki fognak jönni az emberek, hogy hol itt a szörnyűség, hol itt a katasztrófa, mi a baj?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 és nagyon nem érdekli őket, hogy most ott kerítés van, vagy nincs, mert amit használtak ez egy töredék része a területnek. Ez megint az, hogy ki mire vetél fókuszát, és hol próbál valami kákán keresni ezt a csomót. De a lényeg az hajrások sok sikert hozzá, de a látogatók magukat nem azért jönnek, hogy kerítés nézzenek, hanem eljönnek a ligetbe, sétálnak, kutyát hoznak, gyereket hozzák a gyágyátszótére, eljönnek a zeneháza, nem tovább. Tehát magyarán a ligetet élvezik ami ennél vált. Ez egyébként jellemző, hogy amikor én végigsétáltam, mondjuk négy évezet aligettem, a ligetem, milyen hangokat hallottam és kaptam,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 A folyamatosan támogat, és nem csak itt, hanem a Fővösségi Közmunkák Tanácsában is. A Fővösségi Fejlesztési Közfejlesztési Tanácsában különösen tanács volt. Magyarán már jónak tartotta, és az áll, minden normál, normális épeszű polgármester legyen bármilyen politikai szénezetű, a mindenkori kormányjal, a városa javára igyekszik jóban lenni. Ez a dolga. Nézzük meg Szegedet például, ahol nem kimondtam pol a kormánypárti a polgármester, és mégis milyen kormányzati fejlesztés születnek, mert az a és közben beszélhet kétizálhat, de van egy, van-e a egy módja, amivel ezt a városa javáért megteszi. Ez a fő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 idő, vagy nyilatkozat, nem is tudom, mi volt ez, Facebook, ez bármi is, az, a, az egy felhozott egy műholdfelvétel, ez csak jellemző a harcmodorra, vagy érvelési módra. Egy olyan műholdfelvétel bizonyította a zöld felületek nem növekedését, amelyek három évvel ezelőttiek. Tehát magyarán 2020-as felvételekel támasztott alá, amikor valóban még nem nőttek, hogy 2023-ra nem, nem nőtt meg a felület. 20-an már megnőttek, hiszen az alatt pont azok zajlottak azok az átalakítások, fejszések, aminek köszönhetően lépnétek. egy példát mondjak, nagyon evidensen mindenki számára. 20-ban itt még parkolófelület volt végig a felvonási téren, aztán 23-at már egy promenád jött létre, egy többségben zöld, vagy egy nagy részében zöld promenád, de számtalanul beszűgült a koskároi sétány, nem tudom, milyen, nem a koskár, bocsánat, a, a, ami a, a Stefániától jön be végig a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 én nagyon örülnék, ha a cirkusz a Ligetben maradna, ez egy 150 éves, közel 150 éves hagyomány. Kár volna megtörni, hiszen az emberek is szeretik a Liget a cirkuszhoz hozzá és vissza. Ha kell, lesznek kellő források a felújításra, talán Fekete Péter igazgató úr is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 eleve 150 éve kialakult, hogy nem a liget köré, hanem a liget beépítettek be elődeink egy nagyon jelentős kulturális és szórakoztató intézményt, egy kikapcsolatás nyújtó intézményrendszer. Ezek közül, ha mindegyik képes a maga, mondom, szakmai standardi szerint a legjobban működni, az a legjobb a liget egészének is. Hiszen az ide látogató évi 4-5 millió látogatónak a fele az eleve az intézménybe érkezik. Nem az zöld felett, miért jönnek ide Pest és budatájairól, hanem a különböző intézményekért, szépművészeti múzeumért, műjégpályáért, állatkertért, sorolhatnám tovább. Tehát magyarán a liget vonzereihez nagyobb hányadában, a, ami a távolabbról vonzott ide látogatókat tekintve az intézmények felelnek. A ligetet, mint zöld felületet, természetesen a környéken lakók használják, tehát akinek ez a legközelebb eső zöldpark, az gyakran jár ide. De például a, az a nagy játszótér ma már Pest minden sarkából vonza a látogatókat hétvégén, ez ma a legjobb magyar játszótér. Most már nem kell nagyon gyorsítanod a beszédetet, mert mindjárt a végére érünk a beszélgetésnek. Az előbeszélgetés Ezt során... érezni a, a nézéséből. A az előbeszélgetésen szóba került az, hogy Persányi Miklós uh, igénybe vehetett volna olyan segítséget, mint amiből a te segítségedből kinőtt a Városliges ZRT, amely ugye ennek a mostani projektnek a szinergiáit és az ökoszisztém kezeli. Az az ötlet, hogy ez létrejöjjön, és ennek legyen egy ilyen szervezete, ez mennyire változta be hozzáfűzött a reményeket? Hát 150 százalékban. Enélkül nem működhetett volna. Meggyőzem, hogy Miklósnak tényleg fantasztikus ideája és elkötelezettségemet ennél Hibája az volt, és a legnagyobb hiányosság, hogy nem hozott létre egy hasonló szervezetet, amelyik professzionálisan végig volna volt ez ezt a folyamának. olcsóbb és professzionálisabb, mint hogyha minden intézménynek meg lennének a maguk egyéni szervei, amivel fenntartása két dolog van, ugye egyfelől van maga fejlesztés időszaka. Az megspórolhatatlan, hogy legyen egy professzionális szervezeted. És látszul olyan léptékön, amik ezt képes, mondom, nem a színvonalon végre,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 Kezd, gazdasági kezdőszeretek. Egyébként ezt teszik a minden nagy magyar összegi multi az ingatlan állományát. Azt nem, tehát nem az egy tőle független szervezet, vagy egy vele gazdaságkapcsolva lévő, de nem a saját szervetencéjén belül üzemelteti. De egy szó, mint a városliget ZRT úgy építkezett, hogy tudta, hogy neki kell majd az egészet üzemeltetnie. És azért ez egy más felelősség és más gazdaszemléletet jelent, már a tervezés során is az azt gondolom, egy nagyon szentsés konstrukció volt, és azóta a ZRT-t számos más esetben nem véletlen volt az operás kitérő, amikor nehezen halt előre az opera rekonstrukciója, és akkor úgy döntött a kormány, hogy vegye át a Városliget zrt az opera közvetlen irányi, irányításába. Azt az opera az egy művészeti intézmény, abban, abban jó, és abban tényleg a vezetés abban kompetens és alkot, de egy ilyen típus ekorralitikű fejlesztés láthatóan nem épített föl az a szervezet, amire alkalmas lenne. Közben van egy, ami készen van, és áll, amit csinálja ő. Ez történt. Megcsináltuk, befejeztük, és visszaadtuk az operának a házát. Hősöktere, Kóskáról sétvány, ezekre hogyan tekintesz? Mármint a tekintetben, hogy ezekkel kapcsolatban mind mindban van elképzelés a Liget projekt keretein belül. Ez, hogy van, a hősöktere távlatilag láthatóan visszamenne az eukaritikusztikus kongresszus előtti állapothoz, amikor zöldfenetek is voltak rajta, ugye az, ott, ott egy rövid állapotot. a... Minek a függvénye, hogy ez megvalósul-e vagy sem? Ez végül is, nyilván, ez is részben kormányzati, bár azt hiszem, hogy szinte csak kormányzati, nem tudom pontosan a hősök de mintha ez a városliget kezelésében lenne, tehát nem, nem fővárosi kezelésű maga a tér. Ez nyilvánkor, ez is kormányzati döntés és források kérdése, de a Kuskárosétár az egy más tészta, Azt, az megint egy ilyen tőnyben lakmuszpapír a főváros, és liget, a, a főváros liget szeretetének a hőfoka,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 Egy kis fennakadás de és sokkal nagyobb lezárásokat a város automatikusan rendezett, és a liget felszabadulna az, az óriási autóstán is alól. Ezt én ezerszer javasoltam, nyitványoztam a főváros felé, soha semmilyen válaszra nem született. Még az hogy majd ha ez meg, az megtörténik, egyéb közlekedés fejlesztés nem történik meg, de hát Istenem, ez megint egy ilyen lakmuszpapír. Nézzük, nézzük meg, mikor döntél a főváros végre, hogy megszabadja a ligetet, hőn szeretett ligetét nem a legnagyobb Nem volt egy rövid beszélgetés ezzel együtt, talán éppen abból adódóan, mert holnap nem fogjuk folytatni nagy valószínűséggel, bárki tudja. Azt kérdezem tőled, hogy kérdés nélkül van-e olyan dolog, amit elmondanál, amit téged, a szép művészetiről ugye igazságtalan nagyon kevés szó esett, Fogalmam is, hogy mire kérdezek rá, ami téged a Szép a Liget projekt kapcsán foglalkoztat. Egy ilyen beszélgetés, persze, hogy, én, hogy hosszú, mindig alkalmat teremt arra, hogy amiről éppen absztalom van, arról beszélgessünk. Nem szoktam most se gondolkoznom azon, és fölösleges sem a gondolatokat, hogy amit nem kérdeztél meg, vagy ami nem ütadsz eszembe. Olyan most nincs, ami nagyon a jelvelmet torulna. Következő beszélgetéskor majd biztos az aktualitásokról kérdezni fogsz. Köszönöm szépen a lehetőséget, bár László a Liget projekt miniszteri biztonsát látták, hallották, támogatott tartalmat.